Вънният режим в Нигер е изразил готовност за решаване на кризата в страната по-дипломатически път, как точно си го представят и то религиозните лидери на Нигер, най-много е ясно от информацията, която чуваме и в новините. Но това става на фона на заяваното намерение за военна намеса, ако не бъде възстановен конституционния ред, намерение от страна на економическата общност на западноафриканските държави. Между време, но, а, в а, Русия основно много активно а, се тиражира тезата, че руска Африка ще замени франкофонията в а, Западна а, Африка. Включително подобна публикация се появява, както знаете и от преглед на печата, в а, вестник Дума днес. Това ли се случва? Франкофонията се заменя с руска Африка? Това ли виждаме изобщо? Каква е ситуацията в Нигер и в глобалния юг? Очертава ли се нов горещ конфликт с международни измерения? и къде ще е той? В Близкия изток, където винаги има потенциал това да се случи, или Африка? Това е темата ни сега. Казвам добър ден на Мухамед Халав. Добър ден. Експерт по близкоисточна политика, журналист, преподавател Софийския университет. Интересен е днешния ден, а, Мохамед, и защото точно днес става година, откакто а, френската военна мисия се изтегли от Мали, а тя, припомням, трябваше да подпомага властите в борбата им с ислямистите. Французите напуснаха обаче заради военния преврат там. А... Това, което се случва в Африка, може да се счита от тези четърте до сега преврата, които са случили първо в а, а, републиканската, там а, централна републиканска Африка, и след това в Мали, след това в Буркина, Буркина, Фасо, и преди това имаше в по-незначителни малки държави в Африка, такива праврат, и сега виждаме и в Нигар. Може да се гледа на всичко това, което се случва в Заведна Западна Африка, като продължение на войната в Украина. Първо, второ, това в съблъсъка между Запада и Русия и Китай. Който ние го виждаме много вече ясно, и в Западна Африка, както има, и в близкия изток, и в Сирия, и след това се премести в Либия, Северна Африка и така нататък. А виждаме и сега в Алжир такива а, индикации след посвещението на президента на Алжир Табун в Москова и завоя, който той и Алжир взеха по отношение а, с Франция. И ние можем да свързваме това всичко с това, което се случи в, в Франция преди повече от един месец. Тези размираци, Алжирците, които нападнаха и причиниха щитите 1 милиар долара в а, цяла Франция. А, вижте, а, а, ние а, Виждаме, че Русия и Китай опитват да разчупват Забеда и да го представят пред очите на гражданите в Западна Африка, в близки изток и дори ако вземете нещата като цяло, това е един а, начертан о, мислен добре проект, който те го провеждат от години, не само. В Близкия изток, които започнаха също и в Африка, и в Европа, като виждаме каква ситуацията е ситуацията с руската пропаганда. Не е тайна, че Русия а, е един от източниците на <към> фалшивите информации, а, неверни а, данни, които ние. Наблюдаваме и в Африка, както в Близки изток, и в Русия днес а, като телевизия 24-часова играе голяма роля с спутники. и още десетки ако ако не стотици само, а... е, такива тролови, сайтови, който има и в Африка. Но всъщност, какви са аргументите ви, господин Халав, да мислите, че а, това, което става в Африка, Западна Африка, е резултат от руски усилия, само на базата на тази а, дезинформационна кампания, която се води успешно и в Африка, с руски наративи, или а, става дума и за военно присъствие? А, вижте, аз мисля, че по-скоро не е заради военното пресъствие, защото военното пресъствие Имам предвид ема... частните военни формирования Вагнер. Ако говорите за военно пресъствие на Франция и, и Съедините щати там това поискане на съдните правителства, които бяха преди да станат тези преврати, ние не знаем какво ще се случи О, определено Вагнер. В момента има през сесвиене девет африкански държави в този регион и в Сахел, и те се играха голяма роля в превратите там. Вижда, Русия а, използва една политика, която използва и в различните европейски държави, и близки изтоки в България. Корумпирана различни политици. Подкопване на генерали в армията в Африка, предоставяне на тях възможности за корупционни схеми, получаване на милиони а, такива долари. В същото време им дава привилегии, които те не могат да ги имат ако има демократично устройство, ако има демократично управление, има институции. И в този контекст не е не трябва да спомена, е, че е, май месец Европейския съюз беше подписал споразумение с е, правителството в Нигер, когато е, е, това, е, в, в това е сграда голяма роля е, сваления президент Мохамед Базум. Има е, е, е, е, две мисии на Европейския съюз в Нигер, които имат 100 експерти, които работят в различни проекти. Гражданско общество, против корупция и подготвяне на различни експерти във всичките области а, на управлението и изграждане на нови институции. Това не харесва на самите тези войни, които в момента атакувани и от Русия и от Китай. Това, което опитват руснаците и китайците и не да забравим, в момента влизат и там и. Турсите, Турция и Иран. Иран вече предоставя на Алжир дронови, които ги представя на Русия. И, и това засилва конфликтите между Мроко и Алжир. И това, просто, просто, това е един цялостен процес, който се случва в този регион. И от тук може да се каже, че това, което се случва в Африка, в Нигер, един от цикъл, който ние го виждаме ще го виждаме също в близка исток скоро и, и в, оттам ще отиде и ще се преключи в война в Тайван, за да показва, че има нов световен ред. Добре, обаче има ли потенциал, докато Русия воюва а, без особен напредък на територията на Украина, срещу суверенна Украина, а, тя да поддържа м, толкова сериозен а, свой интерес а, в а, Западна Африка или пък в Близки и изток? От опита, който о, знаем и от различните анализи, които са направени до сега, всичките тези намеси на Русия не, не са довели до подобряването на живота на хората, колкото за създаване на корупционни схеми а, и, и за подпомагане на различни диктатори в региона. Но пък от друга страна тези корупционни схеми, те са свързани с овладяване на природните ресурси, а те не са незначителни в а, тази част на Африка? Ролията на Вагнар точно цели това. Защото, както виждаме, и в тези съответните държави в Западна Африка, които бяха свършили в преврати и сега, които се случва това в Судан, между другото, от няколко месеца не е далеч от ваганари от Русия, защото там има много ресурси. Има Оран, Злато и други. Както и в Нигер. Както и в Нигер. Нигер е една държава производител на Оран, които е много важен за Европейския съюз и за, и за Франция в тези... В Франция, Франция и Европейски вече се намирали альтернативи в Узбекистан и други производители, производители на Ора. Но така иначе Русия използва това. Кой също, който тя се пазира върху другото? Който осогорява тези държави? Милиардите. Това е Китай, когато влиза агресивно в различните инвестиции. Но Китай... Прави инвестиции, след това иска. Изкр с И това го, вече го разбирате много, много късно обаче от тези правителства в различни държави, в света и в Африка по-специално. Сега, а, ние чухме една теза, някои анализатори а, изразяват а, така надеждата, че военния режим в Нигер има а, реален потенциал да се бори с ислямистските фундаменталисти. А, водим този разговор. Днес, когато стават две години от победата на радикалното движение Талибани, което установи контрол над столицата Кулу след като започна изтеглянето на американските войски а, там. И, а, беше... Вашто, а, може ли според вас вие познавате добре а, темата за исламския фундаментализъм с различните лица? А, може ли да се възлагат някакви надежди този генерал, който направи гладния преврат в Нигер, като американски възпитаник, всъщност да взима много сериозно битката с ислямския фундаментализъм? Няма такъв ресурс. Без Съединените щати, без Франция и в пресъствието на Германия и други европейски а, контингенти, те не са в състояние. Ние го видяхме това, между другото. Военните, които свършиха превратите в предишните държави, в Мали, Буркина, Мали, Буркина Фасу. Те се провалиха в това. В момента Мали вече е на 40% от територията на Мали от различни организации, като ИДИЛ, като Алкайде, Боко И това ние може да го видим в другите различни държави. Тъй, че самите генерали в Нигер, които свършиха този праврат, много, много добре осъзнават какво ще се случи. Те нести... нито Русия може да им помогне, нито Вог... Вагнер. Наистина може да играе някаква роля, но ние, както виждаме, както виждам, в двете държави, които в момента има присъствие на Вагнер, има само операции и издивата срещу населението, което там действат тези организации. Те, че а, много трудно може да да се очаква това, но въпросът какво ще прави Съединените щати, която спрати помощника на държавния секретар Виктория Ноланд преди една седмица в Ниами да разговаря с а, генералите. Те отказаха да се видят с нея. Единствения не е човек, който тя се видя този споменатия генерал, който в момента го не значиха за генералния щаб, шефа на генералния щаб, Муса Салах Барму, който е възпитаник на Съединените щати. От 30 години работи с Съединените щати. Той в специалните части, които те са ги създали, те са го сложили там. Той кани дори в кищата си различни американски генерали, които работят с него срещу, във войната, срещу тези организации. И тук нямаме индикации, че тя постигнала някакви, някакви резултати от тази среща на така, иначе според мен. Дори ако Франция ще бъде изгонена както и ще се изтегли е контингент, контингента от там, който е 1500 а, военни. Съедините щати няма да напуска терена, който в момента имат и две военни бази, около 1200 а, военни, защото те читат, че това е избягвана от отговорност, ще предоставят целия регион във Рацията, на Китай и на а, Русия. И това няма да го направят те, защото считат, че а, тяхната националната съговорност за трешене от присъствието на такива и дейността на тези организации, като ИДИЛ, Кајде и Боко Харам. А, това означава ли, че според вас, въпреки че този военен генерал, който осъществи преврата, а, е американски възпитаник, американците нямат особено доверие в него, щом като остават а, а, военния си контингент на място? Е, вижте, американците Или? се регират и се взимат решения според а, фактите на терене. Работя се с тези хора, а... които държат властта, които имат ресурс. Не ги интересува а, другите неща, които в Конгреса ги искат, като демократичните процеси, човешки права и така нататък. Ние го виждаме. Тези включиха две държави в Северна Африка, Египет и други, които нямат тези условия, които те в Конгреса не стоят и за това винаги има съблъсък между администрацията и между Конгреса. И, и точно по тези въпроси за прекъсване на военните помощи. Съедините щати е осъгуряване на Нигер хилиа, е, милиарди и двести милиона долара годишно. Нигер не може без тези пари. Нигер не може без съсвието на Седените щати, военните бази, за да се бориш срещу тези а, еслемисти. Но това означава, че тезата, която а, виждаме препечатана и във вестник Дума, а, а, че а, Русия взима Африка и че франкофонията ще бъде заменена от Руска Африка, на практика издиша. Е, те, те опитват да внушават сила, опитват да казват на селия свят и на забеде, ние не сме изолирани, ние макар че вече две години почти водим война в Корайна. Все още можем да ви създадем е, различни проблеми, войни, хаос в различни точки на света. Дори това е в е, Близки изток, както виждаме в, е, в Мантапаки. Има проблеми в е, Сирия, макар че никой не говори за това. Те опитваха да подкопават усилията на Съединените щати за постигане, постигане на някакво споразумение с Иран. Пипшият. Е, е, министър на външните работи на, на Иран има касетки и записи, които бяха публиковани преди месеци, които той точно след като беше свален. А, говори за това, че ролята на Русия беше много деструктивна и те направиха всичко да не постигаме с Иран споредземенето по отношение на атомната програма. И тук виждаме, че Русия опитва да внуши на света, че те се имат ресурси. Те нямат този ресурс. Забеде има този ресурс. Обаче, какво ще прави Западът. Дали ще се избяга. Аз дори съсъмнявам... Дали ще че Франция... както в да, Афганистан? Как, как, както в Афганистан. Тук няма да се повтарят такива грешки, защото те в момента признаят това нещо и сам, сам, самите, прави... самите администрации и на Тръмп, и на Пайден, който се свиха, това е стегляне и това е провал отговорни сега пред американския народ, пред Конгреса. Да, т.е. смятате, че все пак а, тъжният урод от Афганистан е научен и а, ще видим до каква степен всъщност. А, е научен и освоен на територията на Африка. А, нова гореща точка, буквално секунди имаме. А, допускате ли, че ще има, ще има а, нов, а, сериозен, военен, международен конфликт с въвличане на международни сили на територията на Африка? А, Едно се изречение. Съблъсъка ще се продължава между забеда. Русия и Китай от една страна и Европейска и Съединените щати. Той ще се сили в различни точки в свете, но има някакви анализи, които казват, че там ще тръгна вече от Нигер третата световна война. Аз не мисля, че това ще се случи. Благодаря на Мохамед Халав, журналист и преподател в Софийския университет, специалист по близко въпроси и международна сигурност.